«Доктор здивувався, побачивши Хмелинського у своїй хаті. Я давно повинен був приїхати до вас, пане докторе», – говорив Хмелинський, насилу силу схвилювання, – «щоб подякувати вам за вашу знамениту лікарську поміч. Позвольте стиснути вашу чесну руку і сказати вам, що ніколи того добра не забуду». Пощо такі церемонії, пане Хмелинський? Я дуже рад, що бачу вас у себе, але вам ще краще сидіти в хаті, щоб не перестудилися. Дивіть, який мороз!» І він показав на білі квіти на шибах. «Як на Сибіру. Що ж там чувати в паньківцях?» Милинський переглядав альбом з фотографіями. «В паньківцях?» – повторив питання, і нараз очі його запалали радістю, як у хлопчика. «Це моя тітка», – сказав, показуючи на фотографію пригарної пані. «А моя тіточна сестра», – відповів, усміхаючись доктор. «Що ви кажете, пане докторе? Те, що чуєте?» Та гарна паня – це моя тіточна сестра, вона була відома красавиця. Як йшла вулицею, люди здиво ставали, перебігали дорогу, щоб ще раз подивитися на неї. Дійсно, тітка була пригарна жінка. Мені було літ шість, коли я її перший раз побачив. Така зима, як тепер, всі в хаті сплять. Я в їдальні на канапі, бо в діточному покої мурували піч. Збудив мене якийсь гамір, хтось приїхав, вітаються, розповідають щось – «Цікавий я такий, але вставати з ліжка невільно. Чекаю, щоб хтось прийшов і сказав, що це за гості». Чекаючи, заснув. І знов мене збудило, але вже не гамір, а світло. Горіла свічка на столі, а по покою ходила якась пані. Розплітала перед сном довге золоте волосся і молилася. Я вдавав, що сплю, бо боявся, що вона прийде вітатися зо мною, а я хотів дивитися на неї як на образ. Така гарна була. В ході королівським з тим золотим волоссям, з молої твою на устах. На другий день мені сказали, що це моя тітка, що вона пережила важкі пригоди в дорозі, заки приїхала до нас. Взагалі тітка пережила багато важкого. Так, вона була гарна, але нещаслива. Доля казала їй за тую незвичайну красу дорого заплатити. Моя тітка, ваша тіточна сестра, септо ви мені, я вам якийсь дядько, пане Хмельницький. «Дивно. Нічого дивного. Бувають дивніші стрічі на світі. Я тямлю, як у Боснійській війні на бойовищу стрінувся батько з сином. Син ходив до шкіл і став австрійським офіцером. Батько працював далі на господарстві. Надтягнули шваби, батько взяв кріс у руки і пішов боронити волі. Там він і стрінув свого сина одинака. «Чого ж ви так задумалися, пане Хмелинський? Над долею тітки?» Я... Так, маю великий клопіт Ну, який, дістали лист, чи що? Ні, не те Я мушу їхати з паньковець Доктор зірвався на рівні ноги Ви з паньковець? Що такого? Це неможливо З кожного боку неможливо А графиня, а маєток, а ваші плани? Мушу І він слово в слово переповів свою розмову з графом Адольфом Доктор вислухав дуже уважно Графиня знає? Ні, то добре «Позволите, що я їй це переповім? Я певний, що вона стане по вашій стороні, хоч граф Адольф – граф і свояк. Дуже добре, що ви запанували над собою і не наробили бешкету в палаті. І графині, і пані Марії було би це прикро, дуже прикро. Тому і про двобій не може бути мови. З ким? З тою карикатурою чоловіка? Він вас перепросить, коли того забажає, щоби тільки не виставляти на небезпеку свого дорогоцінного життя». Але ж я не можу вертати до паньковець, крикнув Мелинський. я не можу з ним стрінутися при обіді. Ви не потребуєте тепер їхати, поїду я і доведу до ладу ту немилу справу, це непорозуміння. Ви лишитеся в мене, як гість, скажу, що поклав вас до ліжка, бо боявся, чи не простудились. Щоб не брехати, я це таке зроблю». Але ж я здоровий, – боронився Хмелинський, – це вже лишить мені, як вашому лікареві. З'їмо снідання, і ви до ліжка, а я до пеньковець. Дядька треба слухати. Взагалі не зашкодить слухати старших, – жартував доктор. По добрім сніданні доктор відпровадив Хмелинського до остинного покою. Отут тут вам буде добре. Тихо, хоч Максій. «Жінка не сварить, і діти не плачуть. Парубоцький рай. Ось нові часописи. Раджу прочитати зорю. Там є одна пригарне оповідання якогось нового письменника, таке простеньке, але...» І доктор, почувши дзвінки, підбіг до вікна. «Хтось їде? Чи до мене?» «Ні. Що я бачу? Це переїхав граф Адольф. Так, то його коні, його грець кони чепурний».